Я посунула вперед. Натовп немов збожеволів. Це була цілком передбачувана реакція. Але я саме за це і люблю глядачів. Прийшов мій час. Єдиний час, коли я дійсно відчуваю себе живою. Турбо хижак уже спускався у яму. І імпровізований дерев'яний майданчик помітно прогинався під його вагою. Перша можливість детально вивчити супротивника. Команда міських горгони створила невеликого багряно-фіолетового динозавра позбавленого хвоста. Тіло грушоподібної форми спочивало на коротких присадкуватих лапах. Перекинути його непросто. Верхні кінцівки справляли дивне враження. Це були двометрові лапи із п'ятьма суглобами кожна. Це забезпечувало чудову рухливість. Одна лапа закінчувалася трьома кігтями, друга – масивним кістяним наконечником. Ну що ж, ідея непогана – схопити кігтями і бити кістяним кулаком. З огляду на довжину лап можна припустити, що за допомогою інерції такий кулак здатен пробити екзоскелет Канівора. Довінчувала картину голова. На голові турбо-хижака була пара чудових і гострих півметрових рогів. А ось це безглуздо. Роги і гострі плавці справляють непогане враження наглядачів, але вони водночас дають супротивнику можливість захопити їх. Ось чому ми з командою подбали про гладеньку поверхню тіла канівора. Канівор – Ступив на підлогу арени, і робітники витягли драбину нагору. Рефері підняв руку. У залі знову запанувала тиша. У його пальцях тріпотіла біла шовкова хустина. Суддя кинув її на підлогу. Я дозволила усім п'ятим ацакам наполовину розвернутися донизу, приклацуючи при цьому клешнями. Уболівальники хижаків сотні, як і очікувалося, відреагували оплесками і гучним тупотінням. Турбохижак і канівор ходили колами, оцінювали швидкість і реакцію одне одного. Декілька разів я ж бурляла щупальця, намагаючись зачепити роги турбохижака». Швидкість, з якою він ухилявся, справила сильне враження. Навряд чи він розраховував прорвати захист, але не можна було втрачати пильності. Нарешті кружляння закінчилося. Ми почали розгойдувати своїх істоти з боку в бік, напружено вичікуючи можливості атакувати, ну або за необхідності відбивати атаку. Саймон... Першим кинувся вперед. Турбо-хижак налетів на канівора, виставивши перед собою кістяний кулак. Я розвернула свого звіра на одній нозі, змахнувши мацаками, аби посилити обертальний момент. Турбо-хижак пролетів повз, і я, вдаривши мацаком його у потилицю, відправила супротивника просто в стіну ями. Канівор вже відбавив рівновагу і кинувся вслід. Я хотіла притиснути турбохижака і завдати серію ударів, від яких йому нікуди було б дітися. Але обидві його кінцівки метнулися назад. От гадські шарнірні суглоби! Кіхтиста лапа вхопила один мацак. Я зібрала докупи усі інші кінцівки, аби відбити удар кістяного кулака, і водночас викручувала відросток, який потрапив у затиск. Удар турбохижака влучив у вузол сплетених кінцівок, він не досяг мети. Ми розійшлися. Кінчик мого мацака лишився лежати на підлозі ями. Він звивався, немов змія під дією струму. Болю не було. Нервова система канівора для цього не пристосована, і з обрубка бризнула тонка цівка червоної крові. Але вона швидко зникла. Біопроцесори перекрили артерію. Тим часом глядачі поздіймалися зі своїх місць і шумно вимагали помсти. Спалахи світла, руки, панелі даху, які вібрують від криків. Усе це десь далеко. Турбохижак поспіхом відійшов в бік, уникаючи небезпечної близькості стіни. «Я не перешкоджала» тільки уважно спостерігала. Я помітила. Один пазур у нього тепер був неприродно вивернутий. Два інших стискалися і розтискалися, а цей не згинався зовсім. Ми знову зійшлися в притул у центрі ями. Цього разу ішла серія ударів і поштовхів. На такій близькій дистанції руки і мацаки могли тільки бити по міцних боках супротивника – Причому без особливого ефекту. Потім мені вдалося нахилити голову канівора достатньо близько, аби його щелепи зімкнулися на плечі турбохижака. Гострі трикутні зуби вп'ялись у фіолетову луску, і з проколів просочилися краплі крові. Тіхоть турбохижака почав шкрепти по голові канівора. Саймон, використовуючи пошкоджений кіготь як концерний ніж, намагався проникнути у порожнини сенсорів. Він хотів позбавити мене зору і слуху. Я позбулася пари зорових вставок і одного вуха, коли зрозуміла – впиратися марно. Зуби Канівора завдали шкоди, наскільки це було можливо, і більшого вони досягти не могли. Я послабила хват, і вийшла з-під удару. Турбо-хижак відступив на декілька кроків, а тоді знову кинувся в атаку. Я не встигла зреагувати. Потужний кістяний кулак врізався у корпус канівора. Відчайдушно подавшись назад, аби утриматися на ногах, я вгатилася у стіну ями. Бойові біопроцесори розкинули у моєму мозку помаранчево-червоне павутиння графіки, яке відображало отримані ушкодження. Кулак турбохижака послабив середню частину екзоскелета. Канівор, можливо, міг витримати ще зо два таких удари, але ніяк не більше трьох. Я ж бурнула вперед два своїх мацаки. Один обвився навколо кістяного кулака турбохижака. А інший захопив верхній сегмент тієї ж кінцівки. Непоборне утримання. У такому положенні Саймону ніяк не вдасться провести ще один удар. Мій уявний сигнал наказав відповідним біопроцесорам не зменшувати силу захоплення, людському мозку не під силу контролювати водночас п'ять верхніх кінцівок. Ми просто позбавлені такої здатності. Саме тому звірі, що беруть участь у сутичках, це здебільшого дійсно гомініди. І я теж могла ефективно оперувати лише двома мацаками Канівора. Але нескладну дію на кшталт утримання захоплення можна було довірити процесорам, а у цю мить перемкнутися на іншу пару кінцівок. Пазуриста лапа турбо-хижака зігнулася, аби звільнити кулак, який і досі був мною заблокований. Двома своїми мацаками я припинила цю його спробу, і п'ятий залишився вільним. А це могло принести перемогу. Я вже кинула свій мацак вперед, аби зламати турбохижакові шию. Як раптом Саймон застосував несподівано хитрий прийом. Поверхня його кіхтистої лапи почала зміщуватися назад. Мені здалося, що винні у цьому зорові нерви Канівора. Моє захоплення не слабшало. Лапа противника просто не могла рухатися, а потім... Потім почулося вологе клацання і бризнула кров. Мої мацаки продовжували отримувати три нижні сегменти його лапи а частина, яка залишилася, відокремившись, перетворилася на півметровий кістяний меч. Саймон спрямував його у корпус канівора, саме у те місце, де було пошкоджено екзоскелет. У моїй свідомості спалахнув страх, а це стимулятор сильніший за адреналін та амфетамін, тож думки мої розігналися до швидкості світла». Інстинкт самозбереження переміг, і свій п'ятий мацак як кинула вниз, хоча й усвідомлювала, що він буде перерізаний. Все, що завгодно, аби відвести цей смертельний удар. Мацак із такою силою вдарився об верхню частину кістяного ножа, що майже розлетівся навпіл. Фонтан крові червоним графіті забризкав груди канівора, але лезо все ж відхилилося і ковзнуло вниз. Воно пробило отвір у екзоскелеті на правій нозі Канівора Проникло дуже глибоко Графіка процесорів показувала Кінчик меча торкнувся протилежного краю броні Саймон повернув меча, розтинаючи плоть всередині екзоскелета Чергові графіки на дисплеї у моєму мозку сповістили Про пошкодження нервових закінчень і розриви зв'язок Нога стала практично непридатною я пошбурила геть відірвану частину руки турбохижака. Один з моїх мацаків, що звільнився, зімкнувся навколо основи кістяного меча і якомога міцніше затягнув петлю. Лезо все ще лишалося в нозі, але подальшої чи більшої шкоди заподіяти вже не могло. Тим часом наші тіла зійшлися в притул, і тепер... Жодні виверти чи повороти турбохижака уже не могли цьому перешкодити. Повільно, майже ніжно я обвела останнім мацаком голову турбохижака, ретельно уникаючи його зубатої щелепи. Захоплення завершилося міцним вузлом навколо основи рогів. Схоже, Саймон здогадався про мої наміри. Ноги турбохижака зашкребли по закривавленій підлозі у відчайдушній спробі порушити рівновагу, аби ми обоє впали на неї. Я почала скорочувати і підтягувати мацак. Голова турбохижака трохи повернулася. Він боровся за кожен сантиметр, він напружував сухожилки, так що вони здувалися лоскою, але безрезультатно. Обертання невблаганно продовжувалося. 90 градусів. Із масивної шиї почулися зловісні клацання. Сто градусів. Фіолетові лусочки уже не перекривають одна одну. 10 градусів і починає рватися шкіра. 120 і хребет ламається із шаленим тріском. Мій мацак. Відриває голову і тріумфально жбурляє її у повітря. Голова падає в калюжу крові, що натекла із мене, і за інерцією ковзає по підлозі, поки не вдаряється в стіну, точнісінько під тим місцем, де сидить Саймон. Він скорчився на краєчку свого стільця, тримається руками за груди і сильно тремтить. Татуювання палахкотить червоним світлом, немов пропалює шкіру. До нього поспішають товариші по команді. Тільки тоді я розплющила власні очі і побачила, як падає безголове тіло турбахижака. Натовп танцював на лавах, вигукуючи моє ім'я. Моє! На арену із панелей даху почали сипатися дрібні лусочки іржі. Я підвелася і здіняла обидві руки, насолоджуючись своєю порцією піднесення завдяки вболівальникам. На щоках спалахнули гарячі поцілунки членів команди. Вісімнадцять! Вісімнадцять чистих перемог! На тлі загального шаленства виділялася тільки одна нерухома фігура. На передній лаві, спираючись під боріддям на срібний набалдашник своєї палиці і похмуро втупившись на купу плоті біля ніг канівора, сидів дійко. Минуло три години, але розмови і звинувачення щодо хитромудро сконструйованої руки турбохижака ніяк не вщухали. Ішла ця модифікація у розріз із правилами чи ні? «Може і нам вигадати щось схоже, яку тактику краще застосовувати проти цього прийому?» Я відпила ковток Радлз із скелиха на довгій ніжці і занурилася у хвилі звуків. Ми закінчували день у барі під назвою Лачмер місцевій визнаній пам'ятці чимось на кшталт театру на горі. Там періодично зникали найдивніші із відвідувачів. Бог його знає, що там сьогодні показували. Із того місця, де сиділа я, можна було бачити лише майданчик у віддаленому кінці залу. Там десятка-півтора відвідувачів мляво рухалися під незвичайні мелодії із музичного автомата, що нагадували мені індійські пісні. Наш столик привертав активну увагу шістьох вболівальників звірлених боїв які витріщалися на своїх ідолів. Якби не важка перемога, їхнє поклоніння могло б мене засмутити. Місцевий торговець, присутній на поєдинку, а тепер командувач за стійкою на пару зі своєю похмурою подружкою, на знак подяки завалював нас морепродуктами і забезпечував пивом. До зали несподівано увійшла дівчина у жовтій сукні. Одна. Я побачила, як вона і офіціантка, схиливши голови одна до одної, крадькома обмінялися кількома словами, не перестаючи пильно стежити за залою. Потім дівчина попрямувала до музичного автомата. За хвилину, поки вона все ще дивилася у табличку меню, я підійшла ближче. «Він бив тебе?» – запитала я. Вона здригнулася і розвернулась. Навколо очей виднілися червоні плями. «Ні», – тоненьким голосом відповіла вона. «А буде бити?» Вона мовчки похитала головою і опустила погляд. «Дженіфер!» Вона назвала своє ім'я, коли ми виходили із бару в задушливу ніч. Дехто хтиво посміхався нам вслід. А карен провела піднятими вгору великими пальцями. На вулиці мрячив дощ. Дрібні краплі випаровувалися, ледь торкаючись тротуару. Теплий туман іскрився у світлі голографічних реклам, які перекинули свої райдужні містки над дорогами. Я повела Дженніфер на берег ріки, де ми припаркували наші машини. Робітники арени після сутички були дуже люб'язні, але ніхто із нас не хотів ризикувати, лишаючи транспорт у володіннях Діко. Дженніфер провела долонями по оголених руках. Я накинула їй на плечі свою шкіряну куртку. Вона відразу ж застебнула її. «Я б запропонувала тобі її назовсім», – сказала я. «Тільки боюся». Йому це не сподобається. На спині куртки за клепками було виведено напис «Хижаки Соні». Її вуста вигнулися у примарній посмішці. «Правильно. Він сам купує мені одяг і не допускає нічого, що, на його думку, є нежіночним». «Ти не думала його кинути?» «Іноді». Весь час, але що це змінить? Я така, як є. І Діко, він не такий уже й поганий, ну, крім сьогоднішнього вечора. Але до ранку він оговтається. Ти могла би поїхати із нами. Я вже уявляла, як буду сперечатися із цього приводу з іншими. Вона зупинилася і тужливим поглядом поглянула на чорну поверхню ріки. Над річкою, вигнутою сталевою смугою, тяглося шосе М-500. Воно спиралося на тонкі опори, занурені в мулесте дно. Вогні від фар та світла ліхтарів утворювали над дорогою мерехтливий кольоровий потік, який перетинав місто. «Я не така, як ти», – заперечила Дженніфер. «Я заздрю тобі і захоплююся». Я навіть трохи боюся тебе, але... але я ніколи не стану такою, як ти. Вона повільно посміхнулася. Це була перша справжня посмішка, яку я побачила на її обличчі. Достатньо мені і цього вечора. Я все зрозуміла. Її поява у барі не була випадковістю. Це був акт непокори, і хоча він ніколи не дізнається про цей заколот, це не применшує його значення. Я відкрила маленькі дверцята у задній частині двадцятиколісної вантажівки і завела її всередину. Капсула життєзабезпечення канівора мерехтіла у напівтемряві місячним сяйвом. Допоміжні апарати тихенько дзищали. Ми пробралися проходом між чорно-білими корпусами апаратури. У крихітному кабінеті на передній частині було дещо затишніше. Комп'ютерні термінали крихітними світодіодами підтверджували свою готовність до роботи і висвітлювали розкладний диван, що стояв перед нами. Дженніфер зупинилася. Куртка ледь трималася на її плечах. Її руки, вивчаючи, пройшлися моїм животом грудьми, прослизнули шиєю і піднялися далі. На прохолодних пальцях виблискували довгі рожеві нігті, долоні завмерли на моїх щоках, пальці віялом розійшлися між мочками вух і чолом. Ти дуже розлютила, ріко. Грипло прошепотіла вона. Її тепле дихання м'яко торкнулося моїх губ, і голова вибухнула болем. Щойно ми минули капсулу потвори у задній частині вантажівки, як мої військові зорові імпланти миттєво перейшли у режим слабкого освітлення. Світ навколо набув різких обрисів і забарвився в блакидні тони. Я ніби опинилася у каплиці технофілів. Підлога вкрита мережебом кілометрів дротів та трубок. Зі стін мерехтять світлодіоди приладів. Тим часом дихання сонні, коли ми дісталися маленького відділення у крайньому кінці вантажівки, помітно почастішало. «Розпутне стерво! Напевно, вона приводить сюди всіх своїх коханців на одну ніч!» Я скинула куртку і потяглася до неї. Вона ніби перечувала першу ніч медового місяця. Я діяла методично. Розташувавши руки у потрібному місці і притиснувши пальці до її скронь, я промовила». «Ти дуже!» – розлютила Діко. А потім продемонструвала, наскільки сильно. З кожного пальця вистрілили п'ятисантиметрові титанові шипи, які спрацьовують від магнітного імпульсу. Вони пробили череп і дісталися самого мозку. Соні здригнулася. У неї вивалився язик, а на обличчі на мить промайнув вираз зляканого збентеження. Я відвела руки, і метал плавно вийшов з голови. Соні з глухим стукотінням впала на підлогу. Тіло здригалося іще декілька секунд, а потім затихло. Мертва. Її голова, повернута під неприроднім кутом, вперлася в основу дивана, на якому вона збиралася мною заволодіти. Очі в неї лишалися відкритими. Вісім колотих ранок все ще сочилися кров'ю. «Ну і як? Варта була цього твоя відмова?» – запитала я. Питання треба було поставити. Її обличчя зберігало останній вираз дивування, такий сумний і невинний. «Тупа, гордовита дурепо! Подивися, до чого привела тебе твоя пиха!» «Один програш – це все, що нам було від тебе потрібно. І чому ви ніколи не вчитеся? Я струснула руками і поморщилася, коли шипи почали втягуватися у свої гнізда. Пальці горіли немов вогнем, шкіра порвалася і кровоточила. Знадобиться не менше тижня, аби все зажило. Така ціна непомітних імплантів». «Відмінний трюк», – промовила Соні. Її мова звучала невиразно, але слова можна було розібрати. «Я б ніколи не здогадалася, що ти зі спецназу. Хм, але тепер це абсолютно ясно. Одне очне яблуко повернулося у мій бік. Друге, поцятковане крапельками капілярів, які трісли, лишалося мертвим». Я мимоволі скрикнула. Тренований організм у відповідь на загрозу струснув нервову систему електричним імпульсом. Я вже прийняла бойову стійку, нахилилася вперед. Удар! Моя права рука кинулася вперед стрімким непомітним рухом. І я точно влучила в ціль у м'які тканини грудей. Кулак пробив грудну клітину, втис уламки кісток всередину і вразив серце. Її тіло вигнулося дугою, як від колосального розряду дефібрилятора. «Не так добре, як тобі б хотілося, моя мила спецпризначенка!» Крапельки крові з'явилися у куточку її губ і поповзли по підборіддю. «Ні!» – видихнула я, не вірячи своїм очам. «Ти повинна була зрозуміти». Продовжував ожилий труп. Мова стихла до булькаючого шепоту. Слова чергувалися із ривчастими вдихами. «Ти краще за інших повинна була знати, що однієї ненависті недостатньо, аби дати мені таку перевагу у сутичках. Ти й сама могла б до цього дійти». «Та що ж ти таке, чорт, забирай!» «Гладіатор у боях звірів! Найкраща з усіх! Це нічого не означає!» І тут Соні розсміялася. «Це виглядало жахливо!» «А мала б!» – пробурмотіла вона. «Подумай, ненавидіти легко, якби все залежало тільки від ненависті». Ми б усі були переможцями. Діко повірив, що саме у цьому мій козир, тому що хотів вірити. Ха -ха. Чоловічий менталітет. Ти не відчула, як вирували його гормони, коли я розповідала, що мене зґвалтували? Це йому було зрозуміло. Але окрім однієї сліпої ненависті, Необхідно дещо, спецпризначенко, іще необхідний страх. Справжній страх. Ось що забезпечили мені товариші по команді. Можливість відчувати страх. Я не потрапляла ні до яких бандитів. Я розбила нашу вантажівку. Дурне дівчисько-водій, яке відзначило перемогу у сутичці над то великою порцією спиртного. Я тоді дуже постраждала. Джейкобу і Карен довелося помістити мене у капсулу життєзабезпечення, аби зібрати заново. Ось саме тоді і з'явилася моя перевага. Її голос Затихав немов сигнал нічної станції. Я нахилилася, вдивляючись у її безтурботне обличчя. Єдине діюче око продовжувало дивитися на мене. Кров із проколів на голові більше не текла. — Тебе тут немає? — здивовано прошепотіла я. — Ні, немає мого мозку. Є тільки пара бойових біопроцесорів, імплантованих у верхівку хребта. Мій мозок в іншому місці, там, де він може відчути стовідсотковий страх. Справжній страх, що змушує за необхідності битися як навіжений демон. Хочеш дізнатися, де знаходиться мій мозок, спецпризначенко? Хочеш? Тоді озирнися назад. Я миттєво розвернулася. Нерви усе ще були збуджені. Приймаю стійку карате і готова до всього. Але марно. Абсолютно марно. Адже я бачу, як... Із капсули життєзабезпечення виходить Канівор Пітер Гаммельтон «Перевага Сонні» Переклад Михайло Коупс Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання